És un projecte decidit, és una actuació decidida, l'Ocupal és decidit. Hi ha gent aquí que cada any, cada any, cada any s'hi ha posant. És ferm, és persistent, tot això serien sinònims de tossut. I em sembla que precisament una de les, de les puntes més interessants que té l'Ocupal és aquesta, no? la tossudesa.